Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rahmaduhu wa nah nasta'inuhu wa nasta'kfiruhu. Wa naudhu billahi min sururi aafusina min sayi'ati aamalina. Ma ya'di ilahu falamudilalah wa mayidlil falahadiyalah. Ishadu ala ilaha illallah mahtahu la sharika la. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayu aladhi na amal taqullah haqadu badihi wa ladamudunna ilahu anta muslimun. يَا جن سوتا فورا بقوم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها سو جها وبرز منهم رجال غثين وانسا واتكونوا هذي تصالون نبي ولرحم إن الله كائن عليكم رقيبا يا جناتي نامن تكونوا بقولكم لنصدق Fainna khairal hadisi kitabun nur wa khairal Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fainna kullam muhdatsadin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah amma ini Allah Subhanahu Berikan kenikmatan pada kita untuk meneruskan pembacaan kita Al-Bidayah at-Thawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far ada pertemuan-pertemuan telah lewat kita sudah sebutkan tentang aqidah ahli sunnah wal jamaah. Bagaimana telah sebutkan hadati kerubayan, aqidah ahli sunnah wal jamaah. Sebutkan diantara beriman pada Allah dengan mata Allah, demikian juga beriman pada malaikat, kitab-kitabnya, dan sebutkan juga beriman kepada kenabian Nabi, Nabi SAW tentang syabat, demikian juga Al Qur'an telah kalimun bukan makhluk semegan juga sanawi Syekh Rauf. Dan masih dalam pembahasan apa yang disebutkan di sini oleh Imam At-Tahawi rahimah ta'ala. Qala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar, -besar, besar dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, finnar ilaihal adun. Mereka di dalam neraka dan tidak kekal. Ini hadis hadis jamaah menyelisih orang-orang fawarit -orang, mengatakan bahawa umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dosa besar di dalam neraka kekal. Idhamatu wahhum wahidun apabila mereka meninggal dalam keadaan pertauhid, tidak melakukan syirik akbar yang dilakukan mereka dari ke mana? Wa ilham Walaupun mereka belum sempat untuk bertobat terhadap dosa besar yang dia lakukan, maka mereka tidak kekal dalam neraka. Dan juga, kalau Allah hendaki, mereka diampuni juga. Jadi orang yang melakukan dosa besar dari umat Nabi Muhammad SAW ada dua kemungkinan. Pertama dia disiksa dulu, kemudian nanti akhirnya akan masuk dalam surga. Kemungkinan yang kedua Allah mengampuni dengan rahmatnya, dengan kebijaksanaan, kebijaksanaan Allah Subhanahu Wataala mengetahui bahwa dia itu berhak untuk diampuni. Jadi dia tidak masuk neraka sama sekali pada melakukan dosa besar tersebut. Ya demikian. Dan kesimpulannya mereka tidak kekal. Ya selama mereka bertawaf tidak kekal. <kussoussehail schnell> ada yang dia itu mampir dulu dalam neraka, ada yang kalau Allah hendaki dia ampuni. Walaupun belum, belum sempat bertobat, kalau dia bertobat maka Allah swt akan mengampuni. Innaulah yaqbu dunu bajamiyah sungguh Allah mengampuni ah. dosa semuanya. Ya lahirinamanutu bu Innaulah itaubatan nasuha. Orang-orang beriman bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha yang murni yang menyeluruh. Kemudian pula mengatakan memahami bacaan lagung Allah arifi namu minin setelah mereka bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan mengenal kalimat mengenal di sini dilengkapi dengan mu'minin minin beriman wahum pi masihatihi wah hukmi mereka di dalam kehendak Allah Subhanahu Wa Taala dan hikmahnya kalau Allah kandagi maka mereka diampuni kalau Allah kandagi mereka disah dulur insya wa gfir lahum qala allah kandagi allah mengampuni mereka wa afa anhum dan memaafkan mereka di dengan keutamaan allah subhanahu wa taala kama tadabara azza wa jalla di sebagaimana allah sebutkan di dalam kitabnya wayaqiru maduna dzalikalimaysa di lokapnya in lam la yaqiru aysrabihi wayaqiru maduna dzalikalimaysa sungguhnya rasulullah taala tidak mengampuni untuk orang syirik sebagaimana dan surah itu menyebutkan Allah Subhanahu wa taala, "Hoyak bir maduna zalika laimesha dan Allah mengampuni maduna zalik." Apa yang di bawah dosa sini. Dia ya bukan diartikan yakni Allah Subhanahu wa tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik tidak. Bukan seperti itu artinya. Ini Allah Subhanahu wa tidak mengampuni dosa syirik dan Allah Subhanahu wa mengampuni di bawah syirik. Demikian. Sauraim Sauraimudio menyebutkan tambih atau peringatan ini. Liman yasya bagi orang yang melakukan dosa. Ini sudah lewat kita bahas pada pertemuan terlalu lewat tentang dosa-dosa besar, definisi dosa besar. Demikian juga yang lainnya. Di dalam permasalahan apakah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni syirik kecil? Ini juga sering kita sebutkan, inna Allah la ya'firu asyrika bihi. Sungai Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni untuk Allah disekutukan. Apakah masuk di situ syirik kecil juga? Sedikit dari riya umpamanya ataupun sum'ah ya, atau mungkin yang disyirik berubah lafad ya. Seperti demi bapakku umpamanya <tuh> dan semisal ya. Apakah itu diampuni terjadi perbedaan para ulama. Ya. Timothy beliau punya pendapat dua. Syekh Fauzan ya sebutkan ini beliau mengatakan tidak diampuni, karena di sini lapatnya adalah umum. Allah tidak mengampuni dosa sirik berarti sirik kecil dan sirik besar. Tapi ulama-ulama yang benar adalah Allah mengampuni dosa sirik kecil. Demikian, ya, sebagaimana dosa besar. <tuh> Walaupun, ya, sirik kecil ini tidak menyebabkan orang itu kekal dalam neraka. Ya demikian Kemudian disebutkan oleh beliau orang asalnya, bahwa insya Allah ada bahum binar bi adli. Dan jika Allah hendaki, Allah menyiksa mereka yang melakukan dosa besar ini. Finar dalam neraka, biadili dengan keadilan Allah SWT. Allah mahadil untuk kemudian menyiksa orang ini dan dengan rahmatnya mengampuni orang ini. Dan mereka para ulama ketika menyebutkan siksaan, maka menyebutkan dengan lafadz keadilan. Sehingga di antara mereka berlindung kepada Allah SWT dari keadilan dan. Allahumma ini ahudubika min adrika Ya Allah aku berlindung pada engkau Dari keadilanmu Karena lafad adil ini biasanya digabungkan Dengan apa? Adat seperti wa ini Wa insya'a adabahum binar Biadri Dan jika Allah kandaki menyiksa mereka dalam neraka Dengan keadilannya ya, jadi lafad adil ini Keadilan Allah SWT Kadang itu digabungkan Dengan adat Allah SWT Paham? Sehingga mereka di antara para ulama terdahulu mengatakan Allahumma inni asaluka min fatrika, wa utubika min adrika. Yanglah pun minta kepada Engkau dari kuota manmu dan berlindung kepada Engkau yang Allah dari keadilan. Karena keadilan Allah senantiasa. Dari bentuk keadilan Allah senantiasa lah, memasukkan seorang ke dalam neraka. Paham? <tuh> dan jika Allahkan daging, maka Allah menyiksa mereka di dalam neraka dengan keadilannya, walaupun tidak apa, tidak gagal. Sebagaimana beliau sebengang selain itu, maka minha. Kemudian mengeluarkan Allah mengeluarkan mereka yang melakukan dosa besar ini. Tiada orang bertauhid minha dari neraka, dirohmatihi dengan rahmat Allah swt. Wasyafat di syafiin dan syafatnya orang memberikan syafaat min ahli taat dari orang-orang yang melakukan taat. Orang-orang ahli taat, orang-orang melakukan amalan saleh. Maka mereka mampu memberikan syafaat kepada orang-orang yang melakukan dosa besar. Ini keutamaan bergaul dengan orang-orang yang soleh. Ya demikian. masuk di situ siapa? Tentu saja nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mampu memberikan syafaat. Ya, sema'iy ila jendahi. Kemudian setelah ya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala keluar dari neraka. Ya demikian juga bisa berubah syafaat, orang yang memberikan syafaat kepada dia sehingga keluar dari neraka yang kita akan jelaskan nanti insyaallah mengulang Mengulangi apa yang telah lewat. Kemudian, Kemudian Allah membangkitkan mereka, mengeluarkan mereka. Yang membangkitkan mereka, memasukkan mereka, ilah jandati kepada surga ya Allah SWT. Jadi orang yang melakukan dosa besar dari umat Nabi Muhammad SAW, kalau mereka masuk neraka, maka mereka Kemudian akan dikeluarkan oleh Allah SWT Dan masukkan mereka ke dalam surga Disebutkan, yang kita ulangi disini Terima kasih syafaat Jika disini ada tambahan tiba Semua nolai sahabat ibn R.W.T Di kolom hujid Limpasan tentang syafaat Syafaat itu ada dua Syafaat yang dia itu tertolak dan sahabat yang di itu tetap ada ini sahabat ma'rufiyah demikian juga sahabat musbita ini sahabat yang ada dan sahabat tidak ada di antara sahabat yang tidak ada itu sahabat yang dicari dari orang-orang musyrik Maka ini tidak ada sedangkan sahabat yang musbita ini sahabat yang memang ada disebutkan di antara sahabat musbita mereka menyebutkan para ulama di antara ulama belum menyebutkan ini di halaman 351 <tuh> Di kolom bukit Ada sahabat itu khusus untuk Nabi SAW Ada yang dia itu sahabat untuk umum Untuk Nabi demikian juga selain Nabi Muhammad SAW Ya bisa ditulis sahabat ada dua Dan sahabat sendiri Itu adalah lawan dari ganjil. Jadi kesedangkan secara istilah yaitu apa? Bismillahirrahmanirrahim, tawasud lil goir, perantara untuk orang lain bicar, bimbing, faah, aujaf, imator, untuk mendapatkan manfaat atau untuk menolak bahaya. Itu syafat. Perantara, perantara untuk orang lain untuk mendapatkan manfaat atau untuk menolak bahaya. Perantara, untuk untuk untuk menolak bahaya. Dan disebutkan bahasa syafat itu. Ya, ada dua syafaat yang untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah syafaat yang dia itu khusus. Ya, pertama khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedua adalah untuk nabi demikian juga yang lainnya. Kita ringkas saja, syafaat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beberapa macam. Yang pertama adalah syafaatul utma syafaat paling agung. Yang itu adalah makam Mahmud, kedudukan yang mulia. Allah sudah siapkan nanti di padang mahsyar Sebenarnya dalam hadis Abu Dharas semua Muslim. Mereka semua mendatangi para Nabi sampai akhirnya menuju Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepakaian Allah Subhanahu dalam surat Al Kahfi juga. Wa mina laillih pada hadjat asa ayab asa karobuka maka ma mahmudah. Demikian juga ketika kita menjawab adan, Allahumma robbi hadi ta'watita ma wasallatil kau imah ardi Muhammadinil wasilatul fadilah wabathu maka ma mahmudah niladi wa attah. Udah yang kedua, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk penghuni surga agar bisa masuk dalam surga. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar Ya wasi kallazina taqau ilal jannati zumaru hatta idza ja'uha Sampai ketika mereka datang ya ke surga wa futihat abwabuha dan dibukakan di situ pintu-pintunya. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali membuka pintu tersebut. Hari ini 10005 muslim. Ini yang kedua, khusus untuk Nabi. Yang ketiga adalah sahabat Nabi untuk pamannya. Abu Talib agar diringankan siksaannya di neraka dan dia adalah mendapatkan siksaan paling ringan diletakkan di situ ya di bawah kakinya itu ya arang api neraka sehingga menggelaga ototnya. Disebutkan ini ya kisahnya di dalam hadis Bukhari Muslim. <tuh> ya dari sahabat Abu Ruhud Kemudian, ya, hadis Selesai. Ini sahabat musuh tu Nabi tiga. Kemudian sahabat umum untuk Nabi demikian juga yang lainnya. Ya, yang pertama yaitu sahabat orang yang dia itu berhak untuk masuk neraka, tapi tidak masuk. Ya, tidak masuk. Dalilnya adalah, bahas dalilnya. Hadis Abdul bin Abbas, suratulahumah Mereka juga hadis Aisyah, anha. Seseorang yang dia itu meninggal, kemudian menyalarkan di situ Dalam hadis Aisyah, seratus orang Ya, sebuah lima muslim Ummah minal muslimin, seratus Kalau hadis Abdul bin Abbas, suratulahumah Empat puluh orang Yang dia itu bertauhid Memberikan syafaat, paham? Ini Adapun yang menyebutkan tiga sah daif ya tiga sah boleh kita membanyak mau nyelakan dinasa tiga sah sering kita lakukan lah. tapi itu daif. Di ada rawi Marsad bin Abdullah, ulama Abu Daud. Tadi nah, sini. Kemudian juga ada Muhammad bin Sa'ad Mudaris. Yang jelas bahwa orang yang dia itu meninggal disolatkan pak orang jelas itu mendapatkan syafaat dari orang tersebut. Ini menunjukkan baiknya Bagus yang bergaul dengan orang-orang soleh. Kalau riwayat Imam, ya riwayat Imam Muslim, semua hadis ahli sejarah seratus orang umat Muhammad. Ya Tidak disebutkan di situ orang yang bertawaf. Kemudian disebutkan yang kedua, sahabat orang yang masuk neraka kemudian keluar darinya. Yaitu itu hadis, hadis Abu Hurairah, Sunan Imam Bukhari. Ketika waktu itu Nabi bertanya, Man asadun nas, siapa orang yang paling beruntung? sebutkan orang mendapatkan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya ini alul Tauhid. orang yang dia itu alul ini jenis yang kedua ya kemudian yang yang ketiga adalah sahabat untuk mangkat derajat ya dia sudah masuk surga ini kemudian dinaikkan derajat ya ya ini hadis sebutkan hadis Abu ya kisahnya meninggalnya Nabi Sallam Hadis Ummu Salamah, ismail bin muslim Nabi mendoakan Allahumma Liabil Salamah ya Allah kunilah Abu Salamah, warfa darajatahu fil Mahdiin dan angkatlah dari derajatnya bersama dengan orang-orang Mahdiin Orang mendapatkan hidayah. Paham ini. Bisa cari kau saja. Di situ juga sahabat orang-orang mati syahid. Semoga dariman semua aja demikian juga Imam At-Tirmizi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sahih yang mengatakan orang mati syahid. Hmm, sebutkan di Hadis nomor 2799 Sebutkan oleh Imam Ibn Majan Ini keutamaan orang mati syahid Ya oleh karena itu Tidak kita juga berangan-angan untuk mati syahid Sebutkan oleh Imam Ibn Majan Allah Ta'ala Dasani Isyam bin Ammar Allah Ta'ala Dasani bin Ayyaz Allah Ta'ala Bahir bin Sa'ad An Khalid bin Ma'dan An Al-Mak'dan Ibn Ima'di Ya demikian hmm. Ada penguat yang di sini. Ya, disebutkan dari hadis Ibnu bin Ma'diyakrib radhiyallahu anhu. Han Rasulullah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala beliau mengatakan, "Li syahid indallah situl disan." Para yang mati syahid di syah Allah ada enam Keutamaan. Yaqbiru lahu bi awwali dubatin min jamihi, diampuni dosanya ketika darahnya pertama kali tercecer. Ya ini keutamaan pertama. Yang kedua, "Yura makadahu min aljannah." ditampakkan tempatnya nanti di surga. Yang kedua, wujud Arumin Adzabil Kober, dilindungi dari susahan kubur. Kemudian wajahman minal Basil Akbar, yang keempat aman dari ya kebingungan, keadaan yang berat, yang besar yang di padang masyar, aman dari cobaan padang masyar. Kedua yang kelima, wajuhal lahulatul iman, diberikan perhiasan iman. Kemudian karena menyahabat min al-kurul menikah ya dengan kurul in nanti di surga. Kemudian yang terakhir insyafa tisabina insanan min aqaribihi. Ya diberikan kesempatan untuk memberikan syafat Jadi ya, syafaatkan 70 orang dari kerabatnya. Ini kalau ke tambahan orang mati syahid diberikan 70 dari kerabatnya. Kemudian kita lanjutkan abad subhanallah imam Atauha Birohulah Taala. <tuh> Wadali kabi An Nauhulah Taala. Jadi demikian itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tawalla ahli makrifati Allah Subhanahu Wa Taala mengurusi orang-orang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang ahli ibadah, orang-orang ahli ketaatan. Maka Allah mengurusi mereka, melindungi mereka, memuliakan mereka. Walam jajalhum dan Allah tidak menjadikan mereka ahli taat ini, ahli makrifat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak menjadikan mereka bidara ini di dua negeri, negeri apa ini? Negeri akhirat demikian juga di dunia. Tidak menjadikan mereka ini di dunia dan akhirat keahli nukroti nakirah, tahu nakirah? Nakirah itu kan lama dari marifat. Ya Allah tidak menjadikan mereka yang ahli marifat ini seperti orang-orang yang ahli nakirah. Ini orang yang tidak mengenal allah sebagai taqwa. Ini nukrotis. Allah tidak menyamakan orang yang taat dengan orang yang tidak taat, ya demikian. Dan ayatnya banyak, sebutkan dalam surat Al-Jathiyah, ya, Amha siballadina s-tarw sayyadi an-najalum kaladina amnu amnu sawlihadi sawaun sawaun ma'hyum ma'thum sa'maykumun. Apakah menyangka orang-orang melakukan kemaksiatan untuk kami Jadikan mereka seperti orang-orang yang taat tidak sama. Demikian juga di surat Sot. Ya nanti kita akan sebutkan. Ini Allah tidak menyamakan mereka itu di dunia dan akhirat tidak sama. Kehidupan orang yang beriman dan orang yang bukan beriman tidak sama di dunia ataupun di akhirat. Aladinah khabu min hidayatihi yang mereka mana mereka itu khabu ini orang yang gagal, ya, orang yang tidak mendapatkan dari hidayah Allah subhanahu wa taala gagal mendapatkan hidayah Allah subhanahu wa taala. Walamiyana <tik> lu min min wilayahih tidak mendapatkan tidak memperoleh perwalian Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pengurusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kemudian beliau berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allahumma ya'uwani al-Islam wa Ya Allah Zat yang mengurusi Islam dan pemilik Islam ini orang-orang yang Muslim Masriqna ala al-Islam kokohkan kami di atas keislaman Hatta nalqaqabihi sampai kami bertemu dengan engkau Ya Allah dengannya, dengan Islam ini mengakhiri doa dengan ini. Boleh tak berdoa seorang untuk ya mati? Sebutkan di sini ya, ini beliau berdoa untuk mati dalam keberadaan Islam maka ini boleh. Tapi kalau berangan-angan kematian murni maka tidak boleh, karena musibah yang dia alami maka tidak boleh. Datang hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan ya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyamakan orang yang taat dengan orang yang animasiat. Bukan oleh imam Asyikiti di Adwa Bayan. Mendingan dengan 2662 Kita belum menjelaskan Serhat Sot Sot Ayat yang kedua pula tadi. Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus shalihati kamusyidina fi'at? Apakah kami menjadikan orang-orang beriman dan beramal soleh seperti orang-orang melakukan, melakukan kerusakan di muka bumi? Am naj'alul mutaqina kal fujjar? Apakah kami menyamakan ya menjadikan orang yang bertakwa dengan orang yang bermaksiat? Tentu saja tidak. Bunda-bunda mengatakan am di sini am di sini ada tiga bentuk. Ada yang pertama beliau nyebutkan bagaimana biasa Imam Syikiti beliau ahli bahasa, ahli usul, Masya Allah Dari Afrika beliau ini, Buritania Jadi Wa'am al-mungkati'ah, am, al ah. am di sini mungkati'ah, pembahasannya panjang Karena ada am yang di itu mutasilah, seperti Hada Muhammadun, am Zaydun Ini Muhammad atau Zed, maka ini mutasil, kalau mungkati tidak ah, di depan Atau semisal itu Maka di sini, lafaznya am Najalul ladina aman ini am mungkote. Di situ ada Tiga madzhab. Biha lil ulama al-arabiyyah salasah madzhab 3 Yang pertama, bahwa itu manaya adalah hamzah istibham alingkar. Tidakkah ya, kami, tidak kami menjadikan ya ila akhiri. Atho asani yaitu bi manna bal idrabiyah, yakni bahkan menghapuskan yang terlalu lewat. Benar, benar yang ketiga yaitu makna ingkari dan idrab. Nah, ini yang dipilih oleh beliau. Ya demikian. Kemudian beliau men men men mengatakan sisi pengingkaran di sini dari Allah Subhanahu Wataala. Lianna mandan nabilahil hakim al kabir. Sesungguhnya orang yang menyangka, sesungguhnya Allah Subhanahu Wataala dat yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Anu yusawi baina salih wal musrih as Asalih al musrih wal musit al fajir. Bahawa Allah menyamakan orang yang soleh, orang yang berbaiki. Ya disamakan dengan orang yang merusak, orang yang jahat, pakat dona donan kebihan maka dia telah menyangka terhadap Allah swt dengan sangkaan yang jelek. Jadi non beringkar maka pantas untuk diikari, bantas untuk diingkari. Ya demikian. Demikian juga Allah menyebutkan dalam surat jasiah tadi. Am hasibal ladina tarhu sayyati amna jalumkan ladina amanu amil sholihati sawaam mahya ummaatum saameh kung. Ya jelek yang menyamakan mereka di dunia ataupun di akhirat. Ya demikian. Ya demikian juga Hana seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Kemudian disebutkan, ya doa tadi yang disebutkan oleh Imam Tuhabi, ya Allah yang mengurusi kaum muslimin, kokohkan aku di atas Islam sampai aku bertemu denganmu Tentang masalah berangan-angan terhadap apa? kematian. Sebutkan di dalam Sahih Bukhari. Imam Nawawi menyebutkan dalam riwayat salihin <tuh> Tentang larangan Beranganangan untuk mati Bab yang ke-19 di Kitabul Bulmarto, kitab tentang masalah orang yang sakit Sebutkan di bab yang ke-19 ini Bab tambah nilmarid al-mawd Orang yang sakit beranganangan mati Kenapa kita bahas ini? Karena seakan-akan tadi dalam uh, Matan yang disembuhan oleh Imam Tuhawi Bahwa dia beranganangan untuk mati Dan demikian Beranganangan untuk mati Ya Allah ya. Kau akan kami di atas Agamamu kan demikian. Sampai bertemu dengan engkau <tuh> disebutkan di sini oleh membukari hadis nomor 5671 ribu enam hadis Anas bin Malik, Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, Kalau Nabi SAW berkata, Nabi SAW, layatamaniyahna hadhum, jangan sekali-kali salah seorang kalian berangan-angan, tamani. Izin dengan non, ya tauke tushadadah. Sungguh, sungguh jangan berangan-angan. Al-mauta kematian, mindrin asoboh dari bahaya yang dia alami penyakitlah, kefakiran, ya musibah dan sebagainya. Faikan alabuddah. Kalau tidak bisa tidak, failan untuk dia melakukan. Faliyakul ucapkanlah doa ini. Allahumma ahyini maka natalhayah khairoli. Ya Allah hidupkanlah aku. Selama kehidupan itu lebih bagus bagiku. Wa tawaffani wa matikanlah aku idza kana al-wafa khairoli apabila kematian lebih bagus dariku ya, demikian juga di juga di ini hadis qobab ya Saudara hadirin Maka disebutkan di sini oleh Ibnu Hajar ra taala al-murad yang maksudnya adalah di sini salah seorang kalian yang ini kaum muslimin secara umum Hamalhu jamatan min as-salaf ala dzurd ya sebagian dari para ulama salaf mengatakan di sini bahaya-bahaya dunia. Fain in wajidadur al-Urawi apabila didapatkan di sini bahaya dalam hal akhirat bi an khasyya fitnah seperti takut dari fitnah fitnah dunia. Ya demikian juga fitnah agamanya. Banyak sekali cobaan perselisihan dan sebagainya. Bidini di, di dalam agamanya. Ya, kalau dia takut fitnah ujian agamanya Lamiah sulfitna finahiy tidak masuk dalam larangan. Ya, bisa ditulis bahawa kalau dia itu mendapatkan bahaya dalam masalah agama, maka tidak terlarang berangan-angan mati. Ya, kalau kemudian dia takut nanti kalau hidup mendapatkan ujian yang berat, maka tidak. Mengapa? Untuk apa berangan-angan mati? Ya, demikian. Lamiah sulfitna hiy wa yumkinu. Ya, demikian. Kemudian disebutkan ada beberapa riwayat disebutkan di antaranya di adalah disebutkan oleh Imam Malik dalam muwaththa ini yang menunjukkan kuatnya dari hadis ini ya hadis Umar bin Khattab radhiyallahu beliau mengatakan sahih ini beliau mengatakan Allahumma kaburat sini ya Allah telah tua umurku ya wa daafat quwati lemah kekuatanku ya Umar meninggal umur 63 syarat raiyyati telah tersebar rakyatku banyak semakin banyak kemenangan semakin banyak wilayah yang beliau dapati semakin banyak juga rakyatnya. Fakubut ini ilaika guerah mudin wala mufrid. Cabutlah nyawaku kehadapanmu tanpa kemudahan mudik ya dalam keadaan tidak sia-sia uh, wala mufrid dan tidak berlebihan. Berlebi ini. Jadi boleh seorang berangan-angan. Ya takut kemudian mendapatkan fitnah hujjah. Sebutkan sebutkan akhirnya benar-benar meninggal apa dibunuh oleh Abu Hurairah dan beliau perangangan mati syahid. Perangangan mati syahid di negerinya Nabi di Madinah. Orang-orang merasa heran bagaimana Madinah demikian aman kemudian beliau perangangan mati mati syahid di Madinah. Suatu yang aneh kan itu. Ternyata Allah kabulkan beliau dibunuh oleh Abu Hurairah Al-Majusi di mana ketika beliau mengimami salat subuh. Di masjid yang baru Dikabulkan oleh Allah permintaan beliau Ini mati syahid dimana? Di Medina Demikian juga disitu dari riwayat yang sahih juga Semua Imam Hakim bisa ditulis Hadis Mu'ad bin Jabalud Al-Adu Semua Imam Hakim demikian juga Abu Dawud Ramadul Al-Alima Bilkol bidubri kulis olah bihi <tuh> Ya Ya ini ucapan Ya, bawa asrul minhu bitalikah hadis muat alat budaud dan saul hak yang bilkawl bin diberi kuli salam. Mafhih hadis di situ. Wa'idaharat tapi kaum infidhna tan. Patama fani ilaika gairamak fudun. Ya, seperti ini ucapan Nabi saw. Boleh, ya, untuk berangan-angan, mati, takut mendapatkan fitnah di agamanya. Wa'idaharat tapi kaum infidhna. Kalau engkau menginginkan terhadap suatu kaum cobaan Fathawasani, matikanlah aku ya Allah. Ilaika di hadapanmu, wa yarumafton tanpa terfitnah. Ini dalam wadah agamanya itu selamat. Ya demikian. Ini kesimpulan dalam permasalahan ini. Kalau kemudian dia berangan-angan mati untuk kebaikan akhiratnya, maka boleh. Adapun dunia tidak boleh. Demikian. Tambah Jaya. Senabau ya.